پته پیاد ولرای د اقراء اسلامی کڅک مرکز د قصہ خانه بازار شاته کباړی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دوکان ان لله ان شاء ان حسنا اعمالنا ان لله و انا الیه راجعون للفلاح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 في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن البرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم مجالس لیمان دا پا دنیا کی قیمتی مجلسو ندی آغا مجالس شایی کی دا اللہ سبحانه و تعالی دا ازدات و دا صفات و یاد اغدا احکام و تذکری کی عمر رضانو ازمان مرک خواک دے مگر دا دری وجنوی مرک ندی خواک یو زادش چې الله زما د دا شانه داسې به چې پیدا کیږي چې هغه الله یادی نه کاوله پیدا شي عادی د دن دنیا زندگی می خوخه ده د دې لپاره چې ان اوفر وجهه لله چې به خارج د خپل مخ الله تک ده پس سجدی وجه نه د دنیا می خوخه الله تعالی سیدو کې خودو د وجه نه به کیږي تخلاوت کاری کی کده مزه وبږي وان بقيو شد apparatus د مرغ نې چی نو د ویسا یی دی د خاطر د دنیا ژوند مې خو لري وان اجلسه مع قوم ينتقون اطيب الكلام چ زدا خلک سره کېنه مچاریو او غورتیه شکیراخلي مزیدار مزیدار خبره که ما یون تکت سمارت له کومې وی چې خپله پخې شي او خوږې خوږې ترې شو کی ناديم د دې مدهدار خبرې په خپل مجلس کې کوي نو دغه مجلس نه مخ وخت صدرشته خبره ده د ایمان د تزککول او اطمینان د پیدا کولو انسان شي چې د توجه سکینو د خبره خپل زوري او غنیمه نو د دې شې لکه نشه چی ترې خووند وځنه سره د دې لکه نشه کناس خوګن شمعذدار نشکنه دا سیوی. نو ایمانه دینی مجالس دا ډېر قیمتي مجلسیونه دي خو موږ د لرو دا کم کم قایمي او عام غینې کې غو نشته عامو مسایلو کې د اني نو ذات رب العالمین نعمتونه په زان پرکار دي نو یو دا خبره ما سره کړو چې یقین چیده د یو تمتنیو نه ده چله شاته ورکی د نیروی دولت چې انسان ته یقین او جدارته د یقین چیده وای دا مرکه بو سائر تعالی دا سر له دا د هر انسان چې الله توازې سائر سیر والا مؤمن بنده ته سائر وای چې سوګ الله تعالی ته سائر والا دی نه پدی باندې دی ور روانې نو سملا جدي د سورلې مزبوطه دا عمر مغالبه دي تیزی سملا جدي د سورلې کمزوري او مغالوري کمزوري دا یقیني واقعي حقيقي خبره ده سملا جدي انسان یقیني اغه مراده د سورلې تیزوي سملا چاوي کمزوري او امر سورلې کمزوري دغه کله کومشت دنیا کې چایو دیر وخت به چیرې له سورې شلله میش پتی چې مسلمانانه لیکن دا یو کلم د رغبت الله تعالی ترته ونی کی د ش شوق په کی پیدان شي رغبت او شوق الهیک فرغب والشوق الیک هغه معاضه کی پیدان شي د چې گذاریواله لشه لزو کی پیدا شي د 14 ورځې او 15 کی د دې گذاریواله چې ورس کی کله د شی توجه پیدا شي یا 15 د تعجود وخت یا بعض مونږونی کی دا د توجه لغه پیدا شي شوق رغبت الله کی او کال غنسته جایو دا در بلکونه را بیدارې همیشه د پرنده شو دی, دی او دا ری نعمت ده من جانب الله چې دا شریزه وдеш حيات قلبی در رز لري چې ازره کې من کان حیا الله فرمای دا قران هغه سوجری چې د ځورې کې حیات دی دا چې جنو قران مذكر دوی په اثر در باندې کوي چې جن په کول زوري دی وعلم ان الله يحول بين المرء وقلبه د بیا کیم یو معنا دا چې الله غره د نړۍ ژوند حيات ختمي جن بدل ختم کی چې د الله رسول خلافم وکاو یاو لذینا منستجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دا حيات تاسو دا حيات ظاهری جن نه مراده زګدې جن منو کافرانو منو د دې دا حيات باطینی پر جن بل چ پغې ایمان ولا پویږي چې دا غو نه په خپل تعبیر نه کیږي دغه ژوند لما یوهی کوم حیات قلبی ولا ژوند ورځ دادة چې سمرا دی یقین مزبوطه او اومر به سیر به دی مزبوطی من داوال به الله تعالی طرف ته ډېره امسیدا به مې خون بندر کښه او څنګه چې ورلیکوم زوري کېدله عمر ما زل به دی کمی ته بعد خرق سوالې به ورکوټه پي نشادای ښپېمات شي کی با قرار بزیوانه ناست اوازده چه خلی که چه په قول بیستارو ناستی دی, دی لیکن صور اللہ در دیر اتیزا دا من در غط و غط عملانه نیست مخ کش خلی در سوال ام که تراز ام که انسان دسته ازدتو لالله ورکی و شهرتو لالکی و قبولیتو او و زاد دوال دا یوشی داگه نعملی نزمان دیر دي دی. او حال ده چې قبولیت د پلانکی بنده ده دا یو داره چې دا د زړه سره تعلق لري اصلیک تدې تجربه زما په مختلفو مشایخ او استادانو او علماو کېده چې دا علم په لاس بدونه نه او دا رنګ ظاهري دا امن کم ښکاری کیږي لیکن د زړه کې دنه د یو څه صفایتي دا په وجه باندې داسي کمالات او تعالی ورنصیب کړي وي الله ارز یقین مرکب الصائر دا سوچ سیر للله الواجد دا یقین مرکب دې پدې کې و سكين بساټ دا ومزبته يرخي نه بنده څوک ده د دې یو څو نه خېدي علامات دي د بازي علماي کرامو انقلي وای دا یقین درې نه خېدي چې انسان کې کولوي رقما کې اوس یقیني کنه وای ته ځان ته وای تا کې یقیني کنه وای درې نه من علام اليقين علامات د یقین دیشې نورو شته خدای دري یو سري خدای وي یو عالم دو علمات او علما دي ومدنا او وايي چې ان نظر ال الله په كلشي ف هر شي کې الله تکتل چې سكاركي وبس الله تبارك نظر شوالا چې ستاسو نظر بس پر دې کې الله لغي چې هر کار رازي راغ وسالم شته هر مصیبت هر تکلیف هر پریشانی ان نظر الى الله في كل هر شي الله تکتل ور رجوع اليه في كل حال هر حال کې الله تره جوکا ولدا دیم شه ورجوع الى الله كل حال که مصیبت راجي دی وکړه رجوع الله دگه که خوشحالي راشه هم سره الله تره جوک فقر فاقره شه الله هر حالت کې راځي بس باندې کې رجال لکه خمیر ازم الله ترحم او ګرمي ازم الله ترحم چې الله ذاته بدا لای کې کله د دشمن څخه غلبره ازم الله ترحم نور مخلوقات ترحم نه دا یقین نه خاله چې راجو په هر حالت کې الله ته شړ کې واپس کی الله ته اولی استعانه به سه کل حل او په کل امر وي او اړل به ته مدد په هر کار کې وخت یہ بلتا دی. دا دل ورکړې بل تقليدي خريبي دي نظر الله دا هر شي رجو الله ته په هر کاري او استعانت الله باندې الله نمد او خپل ول استعانه على كل حال هر حالت کې الله را مدد وکړل دا دلیل انسان په دن کې دنه یقین دی زکه دا رجو الله ته کوي او داوته ذکر کوي هر وخت کراهت راځي کومه سيبته راځي کومه شهيد راځي الله یاد تادرید نه یادی سری پدری دن یقین دې په دا غزاد باندې داندې یقین علامات دین نشین کې نه دی اودام یقین دا نه ده اهله علم یل کې دې ددرینه کې نور مشتدې ترک مخالطه الناس فی العشرة فی العشرة بلا زره دخل و نکول ترک مخالطه الناس یقین نه غدا چې سره په لابه نه خوشحالي کی چې زبکله دې ځان راشم چې هغه خبرې وکم کله به جرزمات یو ځواله ملوش جز پای کې داغه کتاب ولولم دخل خبر چې دې ډیر خوشوی دا دلیل دې استاد وکی تدسی یقین دیر لر نه سره دخل بده خبر مطلب دانه نه چې زب سره خلکو نفرت کیو مخبط چاله راز بکیو بس مراورب دې څه مطلب نه ده خبر نه غلط پیدا نه علي تارکه مخالته دي تو بس د باج خلکو عدد ده چې بس یو وازیواله ځان له په جمعت کې 15 منټه صبر نشي کوله چې په 15 منټه کې نه بس پریشانې کیږي بورکي او ځمزه بورکي غو ملګرونه پریشانې کوي ځان لکه نه زموږه تاخ په دادرل نه کېږي دا الله سره تعلق کم ده که تعلق ډېر ونه وسانګواله زه په دې څنګه پر هیر ده وګي اغه نور خلکو چې ميلاد الله او خبره ده نبي الرسول فرمى المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذائهم خیر من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم اغم من کی دخل کو سملاویږي په زرورنه صبر کوي ځکه چا چې سملاویږي زرور دا د تروبو تاتیو د ټیپېسې یا خبرو کی اپ وخت خصتلوږي اصيات کی ناغم نا من وای غره ده د امشان چې چا سملاوی او صبر نه کوي دا څې رجلې څرګرې دي المؤمن الذي خالط الناس ويصبر ويصبر على اذهم خير من المؤمن الذي لا خالط الناس ولا يصبر على اذهم دم شي چې دا علامتي يقين دي اغا ترکو المدخل الناس على العطيه چې صوت علي شي درګه د غیب د دې په شکر دې کې شکر د انسان د لازم دي خدایي به دې په نه کې چې بس دا پلنکینځه دې نن دغه دی نه ینه په دې چې یو کس تا صرف نظر دې پر انسان نه لګي بر په لبه ناول نظر و لگا دسیو چې الله را خدا خدای سرهئ اړیم لتهابق اثر کې ټونه مته نه الله ځتې په دې ولې پیداګړی یې غوړي انسان لوار کړه به د انسان دې ځړې کوه چې پته یې مې ربانه کته او هغه دې توفیق مو ورکه هغه دې په اجر مو ورکه نو اثر یې ورکونکی الله ش مونعم حقيقي اثر کې هغه دې چې د الله رسول مون چې دې سړی شکر خیر دې ته تاتلې کوم شیه دا ورک انده عزیز شکرګاوږي سنا به الله تعالی خیر وایي خو سره یې صفت نور د چې باندې کې د دنیا مې تاوی غرا تاوی کې کعبه نه جوړه نسبته الله ته کې دا خالق مله راکړي د صلی الله خوږه مدخل کوم مدح کوله تاسو باز خلکو ګوري دا دنیا پرې شې وي چې څوک له څه شویو مالدار یو غنی انسان څول وایي بل د معبود شي هغه چې د سوای بس اټواب یې مې په دې خبرو کې داونه چې دا خبرونه غلطي په دې وانه ستلئ عنهم في المنعه لاګه دا خلکو طریققدره سهوله ورنکې نبه ته ځان ساجي محبت وسنه لري نو دامن یقین کوم زرواله نه کڅېدل درکړه خپل مرګره وګاڼه ا مسلمان د کسل نه درپه د ډېر خلکو داسره قدر دا دیو چې مزاجونه کته سوږروشو او به او به شي چې نصادرږی یو څړبې ځان تاسو په ډیر محبت لري مینه دې زهر بکای خو که سې ولور کول نو محبت باقی ساي تي کې چر د نو ور کول بس بيد سرانی رده چې خدا عبد الله عبد الله دې په څه باندې غنمه وایې دا دلی له دې کې د یقین حرامه کني د مؤمن سر محبت هر وخت کول وکړي که سې در په کې درې نه چې چا کې موجود د یقین شړی کې چې راځي مخکې موږ د دې بیان کړل یو داغنه وی لې سبب چې دا غدا هم د دا مغکني خبر سمرګري کړه چې وایي څمره چې سره تقوا تورن دي کې او موږ یقین دیږي علی قدر قربهم من التقوا وسلو الی اليقین ابن عطانه د انکل رواي سمره چې سره یې یقین ته اتقواتن دیږي همره یقین ته دیږي وجدار چې د تقوا سم نه ده د الله د محرمات نه ځان ساتل د محرمات نه ځان ساتل سم نه ده د نفس خواهشات قربانولا هر څو ویلي بې دنه خوښی شات قربان خوښی څخه قرباني بدلې یقین نه اله یقین درته به دسته رقبندري سي د خواهشاتو مقابله رو به شنو وړوخه کړي به کار نبس بین نبوارد ہو چیئے بے تا یقین دریت قسم دے قرآن کریم کی زی کرم دے یوتا علم اليقین وائی دویمعین اليقین دے بالحق اليقین لادریو اللبزن قرآن کریم کی استعمال لے کلللو تعلمون علم اليقین ابیلوس فرمائی لطرعون نا عین اليقین او انہادا الله صورت سورته واقعيږي له حق اليقين ما طول غن استعمال له علم اليقين دي سو علم شي سبب په دې باندې پوهې شي چې الله عزوجکم خبرونه ورکړي د دیدارشته وي دی. صد تصديق ما اخبر الله به تصديق کول هغه خبرو چې الله به خبر ورکړي الله چې خبر ورکړي چې قیامت را روان دي سورته میزان حق دي جنة حق دي انبياء حق دي ملائکه حق دي نو د دې خبر تصديق کولا چې تاسو لري دلته په معنی صدق وتمن ما اخبر الله به تصديق کول دا خبر چې الله به خبر ورکړی دي ول الاعتماد على المخبر فدې مخبر بنسته ماده چې دغه زړه ا څه خبر نه کوي به زی خبره دا نه ني د دې علم دا په هر انسان باندې ضروري دي هر انسان چې د علم اليقین بخا ما قدري کده او سره نو به بدعام مسلمان نه کاټر وای اگر کدي کې د تفاوت کې دی شي سو به د تصدیق کې ډېر علاقه پیمانه کې لګا د ابوبکر صدیق په شان او سو به د تصدیق کې متوسطه درجه کې سو غو نه درجه کې پدې کې تفاوت به پواکېږي خدای تصدیق مکه څومره د تصدیق मजबूतीږي داوم مسل کې به کمالات پیدا کړي تصدیق دما اخبار الله به تعالی من المغيبات كمايبات ان شاء الله خبر ورکل دا یک کامل مکمل تصدیق کول رشتنی گنل تصدیق معنا دارشتنی گنل چدا رحت چ سوی دارشتیو دا ایده دا حق و ایده حقیقت ده واکرد ده عین الیقینه غدی توای غدی دینه بشلګه چته درجه ده عین الیقین دې توای چ دې تصدیق سره سره باذ ادله باغ درلایل ته هم پکيو ګوري دلایل باندې مثلا نظر واچی نه اغه د دلیل مجبور کی د خبر د دا قو... د تصدیق او کار دی ان ينظرا مع ذلك الا الادله اداله على تصدیق المخبر چله دې تصدیق سره سره دلایل ته مو ګوري اغه دلایل د لږ کی په دې خبر باندې دا کوم څه خبر ور کړی د اندارښت یا لکه مثلا من غی اعتماد ده په شال الله شالله حق ذات خبرونه ورکړي دمو مانو امن زاد زاد ته بالله او ملائکه او کتب او چې الله ذات رښتینی ذات ته نه پدې کې مو د دلغه باندې نظر واچو نظر مواجه او چې ګوره دا الله ذکرشته وايي چې پلنکی چې ګوره دا خبره کړ او رښتیش شان یوه دا خبره یې دا ګوره یې مو پستر ګوري د کې د ذکروش نویزه ازم فرمایلوچی دا قیمت مد علامات و نه دا چې زما په صحابو کې یا زما په امت کې به ډول وی د مسلمانانو غوټه غټه ډول به خپل مابین کې به جګړه یا داوونه به ډول وي په دې کې به وړل را پیدا شي چې به مارقې د اسلام نه به وزي خلک دا پیشینګوي ورکړه دا له زمانه باندې چې د حضرت انوک مت راغل او پای کې د مسلمانانو جګړه شو چې ماوی راځه نو د حالې نبی تعالی د مسلمانانو ته دې ځینش په دې کې مارقې پیدا شي چې نه دي سندې سال پس دا خبر رښتیا شوله نو قرار دا د دې چې دا نړیي انسان په خبرو باندې د حق وایوريشته د لایف د قائم شه خبري ورکو چې قیامت باندې راځي تر دې پورې چې اور براوزي په حجاز کې مې اور پیدا شي اور به دونه او چت لړ شو ریزي پورې بدل شي چې داغه د وژنم شام بخاره شي په شام کې چې کم عناقل ابل له دو دوخان او غچټونې عناقل بل سږ د زینم دي عناقل بل بخاره شي بصرہ علاقه کې خریدی وینی ویرا څنګه خبر ورک داور نه راکاړه کې دا نه چش پګه را کړه تاریخ دې داور په مدینه منوره کې وزنه وروته دی او غره او داور پر روان شو او روان شو په خپل را روان لکه چې لال را شان روانو اذن پر تللګه دا وری دې په مقدار چې دامي د وژن بصرہ کې خلکو داور ولې دا چې منینه منوره کې علاقه کې اور راوته او عام خليتج کوم یو ټول منډه کا مسجد نبوی صلی الله علیه تن وسلم ویری دا کوم چې پاشقانم توبې وی سره کړه د زلزله متعلق خسين تاسو خبر نه درته لبان عام بار خلقت دې دا, دا و پریشانی و سخته پاشقانم راوتی و, و چا چې د سره مون نه کړو ایمره وتی او زانه ایمره سترې بارو پښود چې د ناراضی او دا یو یقیني و پوسټربې د لکه دا ټول هغه توبې ډیر احوال عجیب را دا عمر روان روان چې کله چې مدني کورون ترشدنيست لستون کې عراق ترته په دیخل کې دی او ایا سور جوش ته به الله مړکه ختمې چې دا اور هغه شګي خاور وسم تکي ټوري دلکه د بیٹای زه د جامي طالبانو مرګو رو بوتلره دای خپل غاړیو ورایي هغه دې ته دې بوژو یو څول خو راګی ته لار دا شګي اډغه مول يرد چې کوم زين دا اور او کله وسم تک ټوري دلکه د بیٹای بشه اگرد اللہ نوی خبر ورکڑی ان دیوان در سڑی چه دا دلیل پا کیوینی او دا په پا خبر جاسم تزدیقی نو دیس را عین الیقین در سڑی ورسی تا دا عین الیقین در جدا او حق الیقین چی دی آخو بیپا علا در جدا حق الیقین چې وچی سڑی اگر شید دسی و تخکارشی گویاں که دتا پسترگ بان اخکاری کی ان ینظر الیه بالقلبی کما ينظر الاله بالعين اغشیتہ تجربه دې څوک غوري ګویا کې دا ته بستګونه غوري دې د درجه د احسان مو یاسان د توای چې تا ته اشه دې ښکارې شي ګویا کې تی بستګونه ني بستګونه تنخ کاری غو دې ځکه ته دون انکشاف پوسی ګویا کې تا ته بستګونه ښکارې کی دا د حق یقین درجه ده به او دا عین یقین حق یقین تنبيه علیه وسلم الله دوستان خاصه تور ارته زوم پران اخر شي شهادت وعلى خلکي داړ راغانه درجه ده د دوار به موږ داونه کوي دا د مور ورزیدل دا د ډېر غور وړي لکه نو موږ یې کومته نه الله نامې د کېدل نه دي په کار دا دې مراتي د خلک مثال لسم ور کوي چې علم اليقين دې دوا چې یو شاهده طالغه نه دی خو غيبانه منيله که مثلا تم مالټا نه دي درې مالټا دا دې نه ده خو منې چې مالټا شته ځې ونداره شي تګ سر شانت خلک وايي چې دا شي وښه دا مالتا وایي یا ترنج دینې درې مثلا چې دا شي ونداره ونتي دې ملټي په مقدار باندې او دا ملټي په بوتو ملټيشن په بوتي پای کې کیږي دانه وي دمر په دې یو انستاجرام چې شپه کې موجود بازی علاقه کې نه د لراول استامه خامو کې په ستوविचार کې دا مالتا په ونداره ونتي دې لیکن خلل دې لانا ده حق اليقين درجه ده دا چې دا مالټق بل لاس کې راوالي د سې کلامي او داغه شغله د شيوخ لري تا تیرې تاسو په توریږي چې مالټ دې شي توایي چې د سې پوسټکی او غان څخه نرمیو د نن به کې پسته ونتي هغه یو پای کې و بای چې سړی اوري او د سې لري نو حق اليقين وای دا په امو عملونه کې نو کی بعض انسان د حق اليقين درجه ته په امالو کې او بعض انسان نه درجه کې او ډېر انسانان مسلمان چې دا په علم یقین درجه کې وی په علم یقین کې ډېر تفاوتونه دي دا فرقونه وی الله سبحانه وتعالى د در او یقین په قران ذکر کړي دا یقین د بصره په دا داسې کومه مهمه خبره ده دا, دا یقین د پڅې شونه مونږ لرو او د یقین کدي واره سمرات چې د دې نه کوم راوځي د خپل شیدا چې الله سبحانه وتعالى چاته ورنصیب کې سره د یقین مجاري مجاري معنا کمزې کې د یقین جاري کې چېب کمزې څه چېب ان یقین لري هغه شی دا دي ډېر شي نه دي خو بعضي به د نظر اول یقین چې دا غو په توحيد الله لرل د الله توحيد باندې یقین درل سم معنا ده دا یقین بل لري توحيد ربوبيت و باندې چې ان يرل اشياء كلها من الله عز وجل چکه شیبه ټول د الله تر په غاڼې چې دا دنیا کې سپېده شوې دي بس د الله په لګړې دی او څنګه لې؟ درې ټول نظام چروین کې ذات چې د الله دی د باران مغر اوځي او د اورې مغر اوځي خني او ګرمۍ د ټول غر اولی تخره چې ملي ژوند کې دامه د مصیبتونو چې الله را اورې د بندګانو د عمره دواجن خیر او راځي د ټول الله تر پهې مسبب الاسباب الله دی چې ټول اسباب پیدا کونکي دی ټیک د باز شان الله د اسباب سره تړلې اسباب دې چې یم تریږي خو هغه سبب پیدا كون کې شوږي الله دې دا جہالان خپل په طریقې کې ازباب ته ګوري سر په اسباب ته ګوري نه لري پایله کې د مؤمنانو طریقه دار کې د اسباب ګوري خو اصل کې هغه حقيقي الله ته ګوري مثال درکم چې پوهېش دا زلزله چې زموږ دی اسباب الله مقرر کړی دی د زلزلې سبب دا دو دی دوه کس نو سبب یو زایل سبب دې زایل سبب دا دی چې په دې کې دنه بخارا پېدا شي چې بخار پیدا شو ناغه غوړ چې بهر وځي ندوای د وټر الله را نه ني نو عذور کېغه ندوای د زور دواجنسته زما کوه ځي یو تربه ني دا د زما کېسته وځي د ځمکه دلاندې گیس جمع شي د هغه په نو زذ سنس دنانو سوچ چې کثر خلک یغه دغه ته نسبت کوي چې زما کړه د لاندې غباء بدرګه جمع شو دے گیس دا زره دغه د سره سوچ, سوچ الله تزينا نو دا شینته وګوري ا ما شنه ایمان والا چې دی نه ای وای چې دا کیس لن نشان پیدا کړه کیس نو ولې پیدا ش دا الله پیداک به دا کیس پیدا کړه دا پدې لار باندې چې است پدې پاکستان سره باندې را واتنه پدې باندې لار باندې وای نه واته دا الله د چا ترتیب الله وره خان دا کیس دا غزر ختمه وای نه چې د ازمګه په خوځواله وای دا چې د بندګانو ګنومونه کوله دا ګناونه سبب دا بندگان الله رحمن د دې کیسه پیداک د دې لپاره چې د تاسو د الله امرانیکو ویني دا نه فرمانان ته دا ورخیږي غواره هغه الله په دې قدرت یې چلان دې کیسه پیدا کړې داسمه کار بنفروضوري چې به هلاک کړي نو د دې اصلی اصلي سبب څه چې ده انسان ګنا ده کونکي سوګ دې الله به سبب بنقي د دی بوخ هر څه نه پګهو سببونه مکرر کړي او مسبب الاسباب الله دې مومن چې دا مسبب الاسباب ذاته ګوړي اودا غنته خلکو طریقه دا چې سر مسبب دګوي لکه دا باران چې دی کمدا شل د باران الله پرګولي کوي به باران د کول اسباب دی هغه دا, دا چې الله پکی اوریزه الله پیدا کی حواګان راولې زې دای سبب ده اواوی کې بننمکی پیدا کیږي نم پکې پیدا کیږي موسم کی نم پیدا شي د وژن په دې اوریزه پیدا شي هوا په دیورې کې ورنه جوړه نه و جنار کन्डिशन په شان ته یې ښه شی چې یې ښه شی ستووب کیږي جوړیږي نو یو دا کبن الله روړی نو دا څنګه ځان ته نسبت کوي چې دا اوریز دا بس هوا ده او د دې ده وژنه او عموما نن ترقدرت چې یو دا هوا چاره وله به چا یو ذکر له هوا په کې چاور داخله کړو په دیوال عقبنه ولیکي دا بل زبانه ولیکنه کوي هغه دې الله وکړو هغه زات په باران کې به برکمن برکت مچی بندگانو اخبر رحمت د وجنه د بندګانو د نیک اعمالو د واینه پای کې خیرم بیږي کارزدار کې د هرشي نسبت د برابر عالمین ته کې مسبب الاسباب الله وګنه اسباب په الله كون کې ماغاله طالکه چا یو شذرکه ان ته به ژوندې دته سره کې الله چولې دي د الله مالا سره راکړه را خدای شړې سبب شه هر نعمت چې تا ته ملایو ته د چا د لاس د طرفه نه ته به ژوندې الله راکړه را خدای شړې سبب وګرځاو سبب باندې وستا نظر نه لګي وازی په مسله به د اسباب سبب ته هم غوړی د څه باندې چې هغه سبب بالکل د منځه کټ کی د ام اسلامي اصول نه وي اوبم کټ کې نه اغيله مسره ځای ته بار ورکه دا خبر اورې راځور ته په سوچ کا د دې فایده دادا د دا دې یقین په دی, دی کې عجيبه فایده دادا دا چې د دا انسان د زرنګ یو مدح ختم شي مدح د شوبې نه کی څه دويش نه دته کده مې راوښونده بد لا شي چې په تون نه کوي چې دا شیا چې دا ډېر کمال دي کنه په دې کې دا په دې دی یو دا دا غي مدح نه کوي نه بد انسان پر کې صفت د الله کوي چې اگر اگر اخري داغه د الله کې دا شیا صفت به کوي بلکې د الله وکي دا به د ختم شي غضب علل اشیاء مطلب دا دی کار ونه شه دنه پوه ته ميلو نه نو داغه پر انسان باندې پر شوبنو زکیږي د استاده ودې نشه مونته ميلاو نشه او دا تدې نشه نقصان یو دا که بعض خلک په دې کې د شخصي تکتې او انسان د دې لږ زکیږي دا هغه د وجهه څه تکلیف به تور وری سي اکلې استادا یقیني چې دا الله سبحانه وتعالى دا شينه مقرره کړي هغه دا سبب نه مقرره کړي نه دې سبب ته وبېتونه غوسنۍ قاب بدل نه دري دي خبره باندې زوست مخاطب څنګه په یو کې مثالونه مؤمنان بندگان چې دین یې په تقدیر ایمان لري واګه دا ټول شنه الله مکه نه دی کړی کې تکلیف راش فلاره بروانې غاړه به تا در ډېر ور لاس بختا شي کته به گذار کیږي ټېر به ماشه غاړه به خراب شي عبد الله کرو په تاوان بوښه نو مؤمن ویژن لا الاینا الایراجون قدر الله ماشا فال الله بس وا ا دې شی لاس کې دغه شیا واته او د سبب استجوش نو ډېر ورته دونه غسن الله دا مکرر کړو دته خدای راځنه او زه کې ځونه خپل <مسؤال> ګرم بیان راځي زه کوی د الله مقرب دی دی او الله تعالی به پارت کې خیري زموږ لپاره به دې کې خیرل کړي زه یقینا الله وانه بر موږ اندی تاسو را شمه د مغرورته پوس کړه دی ویلندي دا غريزانو د کفر ترې قدره چې بلاره بر رواني نو چې لکشنه تکلیف پراګه مثلا ګړند او تورانش یاده چې حادثه مخه تراله نو داغه دانش ویژن الله او نه لار جوان دا توفیق الله له نه دا ورکړی نو دا چې دا الله تقدیر کیلی ګل یو ځکه دې خبر نه خبر نه ده داغه نظر ټول پداس بابو کیدی چې بزا ګاړه ده د انجن یو ده تیل ده دا شړی بر الله ته نګوري چې دا غزا دا کارو نو دونه غسیل خپل ګاړې تم غسی یو بلکی خپل ځان تم غسی چې په دې ګاړې کې را سوارو اوب کم ګرم دغه نه کا ده مخکنه دا ولې نه کا ته منځرو واسي ته زانه زان مرکی چر دا کارولی ما د شوشه دون اوسه چیست ډیر کسن خود کشی کوي لکه ان تکلیف چر به زان وجه نه وجا دغه دا چې هغه الله تعالی ګوري پر په نظر نه لګی دا هغه نظر په داسباب باندې ده د دې وجه نه به سخت نږی په خلاف د مومن نه جاغ نه تږی اگر که ظاهری تکلیف چنسال من ناراضه ضرور پریشانه کیږي خو دون پریشان نه د کافرو په مقدار او با د خبرو باندې الله تعالی پوهه شونه ان شاء یقین د لری په دی باندې یقین به زمان الله تعالی بالرزق په دې به یقین لري چې الله رزاق دی قلن تعبير باندې یو دا یقین بل لري چې دا رزق او من جانب الله دی الله څېل رزق ورکوي اسباب د رزق دپار پیدا کړي لټه به ایبانه موږ تامر شوې ده دکانداري وکړي کار کسه پرسه به وزي لیکن یقین و په الله باندې کې اسباب د لټه اسباب دمنځ او باسي منه بالکل ختمه به امنا او دا اسبابونه بار باب امنه جوړه ده چې وبمنه کې شرط ته جوړکي دا صوفیه په کې خطا چن یو داسباب بالکل دمنزه وباسي وای چې داسباب زمونږ نه مو جوړ د فکر نه مو جوړ د هر شی نه وځي او دا نشکې کېدلی د الله سبحانه و تعالی دا مقرر کړی داسباب او دا غي طلب کول د الله د حکم مطابق دا بعنه عبادت سهابره غي رسول الله د اوه زوتن توکل وکم او که پریدم توکل وکم قال يعقلها توکل وی ته به توکل وک دا تللی اسباب او به الله چې وتهلی پیاشي مې یو کې ځان سوالشه والله ته ځان وسباري ته الله بس او دا پیاشي زېړېس باد نیوسته نو وېزې ځان چې خود غزا ته وتا نو د دوه غري واچولې خود یې په سر کټو پي او ایسلم توکلین دي ته بو غزا د جتن مرګردي دا ونهل چې توکي مړاله ولکه ته بو دغه ځان ته پره چې به دا بنوي او چې موږ تل نرزې ته بوتلوت انې مړه ته نو کول دا د سوفېل مازه د جارياس وا بالکل د منځو وباسي دا غلط نه ده د ګرزاري شداله کې چې علا توکل الله له په صحرا کې روان شو پیسې او مال زما مال او بوم ماخله نو تعالی متوکلې دا سې خبره نه ده یا دا باید تبليغان چې دا بیانونه کوي نو موږ دې خبر ته ځان رسیدې دا کوشش کوي چې دغه اسباب د منځو وباسي دا اسباب به میشه د پر بیانې دا سې خبره نه ده دا د فطرت خلاف خبره ده ورګې د شریعت خلاف هم ده ايو موږ دې کوشش کوو پیدا دا کناخه به بدر په شان د یو کامل متوکلینی چې هغه اسباب ته بالکل ګوري نه خدا به موږ قیامت پرب کوشش وکړو پیدا به نه کړي که موږ پر نړۍ پردې خلینو پیدا کیږي چې اسباب د منځ ته کړي یوه تبه ده ته په هغه ما ته ویل چې ابل کال تبلیغین یو سو جماعتونه لګیلې خو بشه تقریبا 74 جماعتونه لګیلې چې د متوکلین جماعتونو اسباب ازه سن وړي مال پیسې نو چا دلړ نو به وږی شې دو ډوړې نو نو نه هرو دلوږه تیار کړه نويبه با بار وته له دا پانی وبخړلې کو نو له وته دا پانی مای په حال ویم نه یو دا به دې کې دا عربو مشرانو ته پېښ شوې تبلیغې نو په پېښ شوې چې له دا خلکو متوکیلین خوراک په خولان راوړل به کالي به دې باندې تیار کړه نو نو ورته دا اصول اسلامي نه او دا شریعه مسوا استعمال کړي ولی پنجاس کتیری دا جها سبب ده جها دا ٹکٹ ورکړل ده دلته ویزی اخی سیدا ټول اسباب دي اوبې چېاله د جمعه ته ناسي وږي شیوی دي نه به بار وتی دی د ونی نه پانی خړلیدام اسباب دي ته ونی ته خطر دا پانی را شو کول خړل دا ټول اسباب نه څنګه خلاصیدین نشي لیکن دم را دا چې دا اسبابونه بار باب سره نه جوړيار بابا ار باب د توای چې سره ته رب جوړ کېره با چې بسان د دینه کی او الله نه هیڅ نظر او تردیجه د دې سبب پوجې د الله حکمونو شریان ماتي دا نقصان دي اسباب به استعماله خدای الله امر به نه ماته مده شت درمیان چې دې د ددان بي علي سلام ترې کړه رسول الله صب ته وقلم اسباب به استعمال اول د کال خرچه به خپل بیان لساته له یو کال خرچه د کال خرچه رسول الله صنه ځان له سبات شي نه ساته او د بیان نه پاره د کال خرچه ساته مداز توکل خلاف ني خلک په دې موضوع کې پرات تبری دا الله سبحانه و تعالی پر رزاقیت به قین لري او دې ملي د زموږ استادو Taliban لري زړه Taliban ته دا شیطان دا وسوسیټي لري ورای شي چې له ګدا و تاسو بس شریکي او کار کسباو رځه بده کمزنه پیدا کی چې خزا و کې به بس شریکي دا کزه غوډه لري بلخ چې دا ګنسډيره روړې خري دا خاصه Taliban دا وسوسیټي ولګي د زموږ تجربه لري مسلې نو بعضی Taliban شیطان وایي چې له ګر وسنه لاشه خیاتی بس زکه کیلر بشی وسنه څو ته بیبی د مخکنه زذکی څو چې د نور کارون کارونه زذکی په د طالبای دورانه څوک امپورټر یادی لګی وی ناشتاه علم ته خراب شي او شه په غلی بش الله سبحانه زایعش الکه د مخکنه ول کار یاد کړو دا سبب دېسته پرې فسته نه الله سبحانه د رازق ده رزق درکې یاده وسه مون ته خپلوا سره کیسه په اړ وشمول علم چرته تدریس غنښو کوله ما پر دا ګومان تدریس باندې شوکر چې تم راځي کې او کار را یاد نه ده ما سه خراب شو تاسو ته انده وسو ساح جاما د دې حلاس په توکل له به بده چې درې کرام شه الله په اوسه پرماده رزه غرا کای نه موږي کړه فرصت به سبحانه تعالی ډیر لاري انسان ته ویلاویږي د عجیب عجیب ویلاري وکړه چې الله د دین کار دی کاوه بشر دی چې نه دی کاوه د پریشان کی لګیږي درته کې په پرسرده پریشان او چې دین کې الله الله به نه پریشان کی الله په فرض زاخیت باندې بټه اعتماد لري د یقین زیاسر کېدارې د دې یقین پیدا دا چې انسان کی حرس خطرش حرس على دنیا هغه څخ سره دا ختم شي ډیر حرس نه کوي چې لکه د دغش یو داو داو دا نه لبا نه توکله رزق الله دې لوښه کار کوي الله د ځان سپایري او الله د حکم رعایت پگیږي کوم انسانانو چې پدی باندې یقین نلري هغه پسې جنم پس او حرامات پسې والاجمال فی التلبله ددا اجمال فی التلب اجمال فی طلب 66 حلال رزق پیدا کولا چې په دې دې یقینو چې الله رزاق دی د حلال رزق کوشش بګې که حرام ته ډیر میلاو دم ته نه خلی نبی استعماله هغه نو بس هم ځان ساتي ولی زکه چې تا دا یقین دي چې رزق مال الله دی د حرام نه راکیراله خو چې کړه د الله پر باندې یقین نو دغه د حرام مال ملوي کی کدا ځرته لمه نو سبب ازوږی شمه اراس دا براول د الله حکم نشي خیر ده جو د عمل لا سړیش دا عام خلک کوم دي دا حرام جو خوریو دا دوکي کوي د الله پر زاقیت یقین ندي د دې مثال د بن اسرایلو کې داو بن اسرایلو ته ویل چې تاسو چې دا مرزان ونیږئ نو سبات به وګور نه ساتي نن چې مونې ول غبخه به کوي فاخه به کوځه کوي سبان له نور در کوي پر یقین زره خو ګره ساتي به سبات نه دا یو یقین ده الله رسول په وادو باندې کمزورېش نو دا یو لیکي د صبر انش به بسکه راشي چې وې سات نو چې وې ساته نو الله تعالی هغه استخصاکړه له صالح دی کاو نو ویسه از فرمای د بوخاری روایت ده لولا بنو اسرایل کدا بنو اسرایل نه وې نو لم لحم دا هغه باندې بد وای کیدله لیکن دا د ساتور د وجه نس هغه بد وای کیږي دا دا یو نه فرصت کایي دا اورانه نه کډه زوم واشه باندې حوا نہ لم تخض انسا زوجها الدهرہ کہ حوارز الہنوی کہ اگر خینت نہ کرد خپل خوانسرہ نو عام مزانو بول خپل خواندان سے خینت نہ کولے لیکن اگین یہ نقصان ہوشنہ ٹوڑ زنانو کہ اگ مرض را ہے تب اللہ نبی فرمائے لے داید بی یقینی دوج نم تنگ زرر را ورسید کو سبب اللہ درانے کینو حرام کاری کو ما تاو نکلو چې چا د اللہ مر ما تاو ته تا چې دا دنیا پرست د بی چکه په حلال حرام دنیا یقین یقین حرام یقین او حرام کې تمیز کو نو ته په یوه شیده باندې کې زاهد ده د د برغبت لري ځای یقین ولای ده د یقین غټ نه ښه ده چې د حرام نه ځان سات ته یقین ولای او کله د حرام نه ځان نه سات ته به یقین نه بس په دې کې ملينه موږوره او موږوره خو حلال او حرام تمیز وکاو خو بس ته یقین ولای زهد ولای کله د حلال او حرام و تمیز دنه کو به ته برغبت الله او رسول کې برغبت او په دنج کې برغبت اوی کله دې او دا دنیا پر انسان باندې د الله په رزق باندې وي یقین لري بل دا, دا بل په دې خبره باندې یقین دی دغه خبره نور دې وباسکو په دې یقین د سبحانه و تعالی په وعده او عید باندې یقینا وعده او عید د دې بن تعبیر د ثواب او عقاب ثواب الاعمال عقاب على الاعمال چې دا بدن بدن نکم عملون روزی کدا نیک دی لبدی بن اللہ استبدل او لک یقینا چه من کم عمل کو الله سبحانه و تعالی ددی بدل من لب دنیا کی مراقری اخرت کی فی وانما توفون اجورکم یوم القیامه اخرت کی پورا ملاوی اپ دنیا کی داگی نسان اسی حصہ ملاوی پاول اورز بن تا تا ددی نہیں کمل ثواب ملاوی او رزبان دا گنا دیو کہ پاول اورز بن تا تا دگی نہ سزا ملاوی عبد الله بن عباس فرمائے ان للحسنہ نور فی القلب نیکمل چې د وکدواره د نړۍ بدره نارایشی او به چې د نور راوزه په دې مخه راخاره شي بیا د شری په خبرو کې بیا د په نور اعمالو کې د د په عامه ژوندۍ باندې بیاغا اغاز سر کوي د نیکمل دواره بدله دادا چې څنګه خوشحالي راشي فرحت راشدی به متص تجربه کړی ان شاء الله چې د نیک اعمال لري سخت خوشحالي ده یو هټه بدله دار چې خلک به د سیفت شروع کی کار بزن لکه سیفت به خلک کوي بل افاده غټه تا ده داملویږي د نیک عمل چې خلک بس محبت شوروږي ان الذين عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا محبت خلک پر کوراو په یباني اخلي پیسې لګیږي په خلکو باندې پیدا شي عدل تبتا صد خلکو اسی محبت پیدا شي اسی په مفتکی بس خلکو مینه پیدا شي مفتکی هغه درګه تا ده نیک عمل بدلال لا درکې او دې د رزق پراخي او دې کې نور نور فواید صالحه اعمال هغه ډېر زید چې خلک وحشي به نشناشنا غلی غلی په دې یو چې به وښيي ان شاء الله تعالی ک الله وسلام ندانی یقین لري دارنګ ده ګناه د ګناونو سزا شته د غدار چې د ماسیهت په سری تور دا غو لګي نکته نکته سودا په خپل وی نو رسولان فرمای تور دا کی به چې به لوکه بل دا غو شي سره به خپه پریشان وي د خلکو بوغ بلسري د خلکو د نظر به پری وځي قیمتي انسان به هیڅ به قیمته تشې درو پېبایم نه علی که مشریله دواره صباله به یری څو بری نه او چه صالح انسان وی څوارل سواله بده وشي او به بند خلق ته محبت بانی یادي صحابه تو ګورې کنه صحابه سستا سه محبت تک نشتا ها دا اوله وسره ده تاسو چی شه درکړي ظاهرا څه د دین موږ سنې لیکن دا دایو دا نیکی دا دا و, و, و, دا و, و دا دایو تقوا واچو محبت وساله دې او څوارل سواله او دسبې ما علامه ایا پښېڅ سره مجرم انسان به موږ سبا له څو نه دی کول کور ولا نه دی بس یسته ییش که خپل کذا بچیزه یوازنی موږي وړه بس بیا ختم شي دا تجربه چرته کړي کنه په دې سره خپلوانو کې وګورې چې کمنې سره مשי شل کال بسوی تیاری او چې دسي عام سره مجرمینو بس سبا دی دا د بګ عمر دنه کمال اثر په به یقین زری غلط نو د دې یقین پیدا دا دا د دې یقین نه دا پیدا دا چې دا, دا. دا, دا, دا, دا, دا مومن بندا دا. دا یقین والا بنده شه ده دا ستکل مراقبه په حرکتاتو او سکناتو او اعماله د دومز به په لبهي نظر لګيږي توجود الله ته په ټول اعمالو کې ستکل مراقبه یعنی الله ته متوجي په ټول اعمالو لکه دا عمل چي دي په دې ما تاجر ملوي نو دا, دا او په عمل باندې ما سزا ملوي نو دا ارواح ته متوجي وي څردا غل په عمل نه چرته ونیشي د خلې هیپازتن پیلږي د سترګو هیپازتن قی د الله سمطي د مسلمان د زړه نمازان سايتي د یو بد نمازان سايتي کې چرته وخواني راوخنه استغفار به لهسته به څو اړې کې څه نقصان شي بین طاقې باندې مخې پي هر وخت صدق المراقبه د الله ته توجهي به هر وخت صادق المراقبه خپل افعال او اعمال ته به اروح ګوري دا نیکی به څنګه لګړوي او دا ګناه څه ګنيږي که ظاهر نو سره ستنه بم تابیر وکړه د بم نخره ځان ساتي له ګرخلص نه شو څرده ورانه ری دي د ګناه به د ځان بچ کیږي سکا سزا ته خارکی ده بم چې له ګرخلص څخه کیږي بسړي باندې ای الله سمته یې حکم یې ملکیه یې زړه ده دا ګناه ده ته به د ځان خارکی له ګبم هغه کلاص بر علامات کی خبر علامات ده کی مړ ومی او دا نیکیو ته به د ځان خارکی له خوارس کاک هغه دامه جوخل شهادت میږي کی خېټه مې او دا رنګه جن به نو نه کومه ته یده شخره یي نو بس په کوشش کې یی دا چې د یقین مضبوطه هم رحمت بدني کی څومره د یقین کمزور او غناونو بدليري دا نه د اخرانه خبره و بل یقین دې ب اطلاع الله علیکا یادشیو ب علم الله علیك د الله په علم باندې یقین ساتل چې الله سبحانه و تعالی په ارواح ته په ما باندې پوهه ما ته ګوري تدې تر کده دا چې آیت ته ګوراو دا د قران کریم ډېر آیتونه علم یعلم الله یا دا ځان ته هم توجه وکړه اې دا انسان په دې نه پویږي چې الله او ته ګوري اې ته په خبر ازان پویګه چې الله ما تار وخت ګوري تا زموږ د روحنم خبر ده الظاهر الباطن باطنه ازاد ده چې یو څه ته مخه پردې نه زموږ د روحنم خبر ده زموږ د حرکت او سکوناتنم خبر ده زموږ د ټول احوالنم خبر ده ته په دې خبرو زینګه دا چې تصور کوا گویا چې ته د یو عظیم بادشاہ یو لی بادشاہ په مجلس کې ناستې او دا تجربه دا تاسو پته ده چې کله زړې دا یو بادشاہ په دربار کې کینی مجلس راځي څنګه ناشتی داغه متأدبی دی په ادب باندې ناشتی او که دغه ګوري نو غلط حرکت نکي غلط سکونات نکي غلط خبرې نکي ځکه دا بادشاہ راځه ګوري وای نو کله چې د شیدای یقین جوړ شي چې ما ته هر وخت ګوري ما نه خبردار دی ته دی یقین ډیر عجیبه پیده دی یو په اندازې چې شي کازان نه ځکه نه او که د خلکو مخکې نه هم ادب نه جوړ متاعدب شي څنګه والله راته کوید الله ماکه د غره حرکت نه لري په کار وران نکی نه وران نه پازيږي بل عرب نه خارجږي دا راندگی حیا پیدا شي دا غضب نه حیا ولا ورزي دک انکثار عجزې پیدا شي دا الله ماکه د ځان سنلوي غني دک ذل پیدا شي ځان ذلیل غني الله ته خزو خشو بدم د دینه پیدا کی یا څنګه دې هم د دینه پیدا داسې پتون پیدا شي هم څا له زالې د دې په چاند نور سپتون دا چې استعمالونه د دې پیدایشي د دې چې استعمالونه د دې چې استعمالونه به د دې نور د چې تعزونه پیدایشي د نړیواله سیاسي کې حیا پیدایشه د الله نه د دې نه تعز پیدایشي د د دې نه پیدایشي هغه د لرنګ ساتل د زنانه ځان بچ د بهایین نه د غلطو نه د غلطو فکرونو نه انسان به بچ چې کل حیا په ندارم یی د الله په علم باندې یقینو زول عاجزی برګه پیدا شي او د عاجزی چې دا عبادت ده عبادت څه ته وې د الله محبت او هغه عاجزی کولا غرز دا دې جدي باندې یقین ولر چې الله ما باندې خبردار درځي هغه دا پاول اور المنسری د نهسري کې دا با بار بار د دې تدريب به کې کوشش به کې مهنت به کې د فکر به ساتیو ساتیو جوړې به ساتیو نو استبر الله پاک د درنسی کې د را کولا چې لکه دا یقینونه چې پیدا شي په دې شیا نه باندې یقین پیدا شي دا انسان به کمال طور سره د احسانو ولادت او د خپل خواص بندگانو د الله کېد لکه وروسته بل درس کې به ان شاء الله تعالی د بندگانو تقسیم بیانو چې اعلی بندگان سویدو دنا سویدو دای تقسیم بیانې کدي به چې پاوغو صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلیه و صحابه و نستعين و